دونه نه نه خوښ سم د زموږ غوته لا با نه بالي خو موږ یو درو لري په پیر عزيز سره ځي یادې نه سپکا او ګورئ دي زنانو کې شاته استخاري مزدګړي دي غلام ورو کې تلوي به چې د به کې د وخت په پیر عزيز ګره دا دا وخت دا حال ښه خو شي ته د څو کال <سؤال> په دین کې او شول <سؤال> اولاد استخاري مزدګړي ورزیا دغه خوشره پکانه د شه میدنه به پوښوې وینځنه پوښې نو بسم الله الرحمن الرحیم باب استحباب الذهاب الى العید و یمستحب دیت للداختر مستا چې عید قات سړې لاړ شي او عیادت دا بیمار د بیمار ته پوشتا ول حج تا تا او حج ته سړی زی او غزا ته ول جنازه او جنازی ته و نهو ها او د دیغون نور داسي کارونه دي من طریقن چې پيولار لړشي ور رجو من طریقن اخره او چې واپس راشي په بللا ذکه عبادت تثلیلم <سلام> اے دی عبادت د پاره ثلیلم عبادت ته اوراتنه به عبادت ته د چپیو لار لارې دا بګواہی کوي د چپبل لارې اوبم گواہی کوي لټکثیر مواضع العباده د پاره د ډېر والی د ځایونو د عبادت انور فوایدم علماي کرامو ذکر کړي یو فائدہ پا کدار جگورا یو لاربم گواہی کئی نو بلبم کئی گورا پا حرا لارکی ددین دوستانم وی دشمنانم وی نو پا یو لارج دی سو خوشحال شد سو خفا نو دا مسلمان خوشحالولم عبادت دے اددین د دشمن خفاکولم عبادت دے واپس په بل راالي وان جابر بن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وي النبي عليه السلام اذا كان يوم عيد قلت بورس د اختر خالفت طريق نو پنار کي و مخالفه تو کي پيو بچلاړو نو په بل براغه رو احل بخاري رحم الله قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق فيولا ربرارو ورجع في طريق اخر apabila ba wasra ibn Umar radiyallahu anhu ma la riwayat ti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka na yakhruju uchu wa tuba 80 tariq da shajari na اذا معلومه و واجب باغ لارا کی و و يدخل من تاريخ المعرس ا زمد م فتحا ذ عين دا او را مشدد دا اورا نكيد و فلارد المعرس ای من من دا د خله مککهته کله چې به مکمو کرمې ته دن نه کېدو د خلله منثلوړیا وردن نه کېدو به د صنیلوړیا ژ من سنیې سفله او راوه توبه د صنی سفللاانه پهې غمبر په وردن نه شوو په د بله رووتو دله حبیب چېڅو ناغه سنت و سنت كما نا كما مرتبه استحباب دا متفق علیه باب استحباب تقدیم الیمین و باب